Упавши в ньостяму, вона ніяк не бажала зупинитися і у запалі кричала Василеві. Оскільки він не здатен забезпечувати родину, вона, щоб не мучитися, накладе на себе руки, повіситься у ванні чи відкриє на кухні газ. Намальовані матір'ю страшні картини самогубства так яскраво засіли у свідомості підлітка, що вночі він довго не міг столити очей і прислухався до найменшого шереху в кімнаті та знову і знову уявляв собі свою маму, що висить у зашморгу. А потім відчув неприємне лоскітливе тремтіння у правій повіці та мимовільне посмикування щуки. Для Анжеліки ж синова недуга не стала сигналом до перегляду своєї поведінки в його присутності. Навпаки, вона одержала додаткову можливість усякий раз смикати і виховувати Дмитрика, зриваючи на ньому всю накопичену злість. «Чому так рано?» – привітала Анжеліка Василя, що несподівано прийшов додому. Вася ще більше полисілий і постарілий, як завжди при зустрічі з дружиною радісно заусміхався, але згадавши, чому передчасно повернувся з роботи, зніяковіло пригасив усмішку. «Ті ж проблеми, Анжелочко!» – зітхнув він скидаючи стару нейлонову куртку. «На нашій ділянці немає необхідної страховки. Я поки доробляю різні дрібнички». Вася акуратно поставив під вішалку свої грубі, немодні черевики і рушив був до ванної умитися після брудної роботи, але Анжеліка зупинила його. «Ні, почекай. Отже, будівництво не ведеться? І зарплати, які раніше, не буде?» Вася винувато опустив очі. «Ну, це ненадовго», – спробував заспокоїти він дружину. «На тиждень-два». «На два тижні?» – скрикнула Анжеліка. «На півмісяця? І це для тебе недовго?» Її обурення не знало меж. Вона нервово задихала, на вдихаючи та видихаючи повітря, а потім зі злістю запитала. «І все діло тільки в страховці?» А без страховки працювати не можна? Взагалі, то можна, засумувавши через те, що знову зробив прикрість дружині, відповів Василь. Тільки це небезпечно. І тоді будуть гроші? Пропустивши останнє зауваження чоловіка повз вуха, вгамовувалася Анжеліка. Так, на інших ділянках сьогодні давали зарплату, чесно зізнався Вася. «То невже заради родини ти не можеш обійтися без цієї чортової страховки?» накинулася на чоловіка Анжеліка. «Адже можна бути обережнішим, не поспішати, нехай повільно, але все-таки щось робити, а не чекати коло моря погоди». «Гаразд, я спробую. Тільки не розстроюся так, Анжелочко». Василь благально глянув на дружину. «І це ти мене просиш не розстроюватися?» Спочатку діймаєш до живого своєю безпорадністю, а потім просиш не розстроюватися. «У мене просто немає досвіду роботи, адже я недавно на будівництві». Василь зовсім знітився, бачачи, як розпаляється Анжеліка. А та вже не стримувалася. «Досвіду немає! У сорок років у мужика досвіду немає!» А хто ж видан, що ти сидів у своєму ательє і знати нічого не хотів про те, що родині треба їсти? Що жінка і син роздягнені ходять? Що на квартиру нормально заробляти треба? Чого ж ти тоді досвіду не набудував? Господи, за що мені такі муки? Чому я повинна страждати через цього пентюха? Завів сім'ю, зробив дитину, а подбати про те, щоб вони жили по-людськи, не хочу навіть спробувати. Господи, ну як же мені набридло таке життя? Анжеліка штовхнула ногою якусь річ, що трапилася по дорозі і, голосно хряпнувши дверима, зачинилася в кухні. Вася гірко зітхнув, постояв хвилину на місці, потім підібрав Дмитриків капець, що відлетів у куток, поклав його під вішалку і знову, важко зітхнувши, пішов до ванної. А Дмитрик, він повернувся з магазина на самому початку сварки так і не наважився зайти до квартири. Сидів на впочіпці по той бік вхідних дверей і злякано слухав, як кричить на батька розлючена мати.